onom temom, tematikom koju smo započeli prošle srede i kao se sjećate, a to je Kitabu Leder, dakle knjiga iz Sahiv muslima koja govori o ponašanju i pontonu muslimana, dakle o kulturi ponašanja jednog muslimana na koji način se ponašati u društvu i kada dođe bilo u sjelo ili u džamiju i to ćemo vidjeti naravno na osnovu Hadisa koje je Muhammed Aleyhi Salatu Veselam spominje, koje je naime izgovara, a koje bileži imami muslimu svome sahiju, ali ćemo videti još poneki rivajet koji se bileži <coughs> u drugim rivajetima ko drugih imama u hadisu. A nebi Hureyret radijallahu ta'ala anhu qal, qala rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, yuselnemu rakibu al maši, wal maši alal qaidi, wal qalilu alal kasiri. Vi se sjećate da smo mi prošli puta govorili o selamu, o nazivanju selama, načinu kako se selam naziva i kome se naziva. I sada naravno slijede opet hadisi koji o toj tematici govore. Ebu Hureyre prenosi da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Jusallimu rakibu alal maši, selam će nazvati onaj koji jaše onome koji ide pješice walmaši alel-kajdi, onaj koji ide pješice onome koji sjedi, u walkalilu al kathiri i mala grupa većoj grupi. Dakle, iz ovoga hadisa jasno razumijemo pravila i način kako se selam naziva, naime, ko prvi naziva selam, pa se jasno, dakle, bez potrebnog komentara, jer tako može zaključiti da onaj koji jaše naziva selam onome koji ide pješice. U ovom slučaju onaj koji jaše rakib misli se pod onim koji ima neku jahalicu, da li je to deva, da li je konj, da li je neka druga, ili je u našim slučajima auto ili autobus ili bilo koje drugo prevozno sredstvo. Dakle, onaj koji bude u bilo kojem prevoznom sredstvu, on prvi selam naziva onome koji ide pješice i to je dakle pravilo, a onaj koji ide naziva selam onome koji sjedi, dakle onaj koji hoda, koji korača će nazvati selam onome koji sjedi a Opet manja grupa će nazvati selam večer. Takve to su pravila koju nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji kako treba selam nazvati kada i ko, kome, je tako? A ne bi burdete a ne bi Musa El-Ešari radijallahu ta'ala anhu, qala ja'abu Musa ila Umar ibn al-Khattab. Hodebo Musa El-Ešari poznatog ashaba se prenosi, ne došao Ebu Musa Omeru ibn al i rekao mu: "Es-selamu alejkum." هذا عبدالله ابن قيس فلم يأذلنه فقال السلام عليكم هذا ابو موسى السلام عليكم هذا الاشعري ثم انصرف فقال رد علي رد علي فجاء فقال يا ابا موسى ما ردك كنا في شغلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستدان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع U ovome hadisu, kao što vidite, e, došao je Ebu Musa do Omera ibn al-Hataba i nazvao mu Selam i rekao mu As-salamu alaikum, Abdullah ibn Kajs. tako došao s prvrata, Selam nazvao i predstavio se svojim imenom Abdullah ibn Kajs. Pa mu nije bio izun dat na ime nikomu, nije, dakle, izašao da ga priminiti, ga je pozvao da uđe u kuću. Takkale, As-salamu alaikum. Hadza Ebu Musa, pa je onda ponovo nazvao selam i rekao ovdje je Ebu Musa. Pa je ponovo sačekao i rekao As-salamu alaikum Hadza Lešari, ovdje dakle Lešari, koji pripadao plemenu Lešari, Tumman Saref, a zatim se vratio, vidio da niko pred njega nije izašao, niko dakle nije, jel tako, vratio mu na selam i on je vratio se od vrata, dakle udalio se, krenuo nazad kući, pa redu Aleije, redu Aleije, Pa je onda Azreti Omer rekao, zovite ga, zovite da jer je primijetio, dakle, da je ovaj čovjek dolazio, primijetio je i rekao da ga pozovu Feđaje. Pa je on došao Azreti Omeru, tako ja jajba Musa, Maretu. kaže, o Ebu Musa, šta te odvratilo, dakle, šta, te, šta je bio razlog, onda ti odeš od naših vrata da napustiš, jel tako, kuću. Da mi smo kali bili zauzeti, dakle, mi smo mogli da ti odratimo da te neko, jel tako, upusti i da ti da izun. Kale se mi tu Rasul Allahi sallallahu alaihi sallam čuo sam poslanika, kaže jebu Musa, da je rekao, ali sti zdanu stela sam, tri su isti dana. dakle, tri puta treba tražiti izun i dozvolu za ulazak u kuću. in Pa ako ti se dozvoli, ako se izun da, uđi, ako ne, onda se vrati. Kale, leta'ti enni ala hada bi baygina, va illa Faaltu. Onda njemu kaže, Omer radijallahu ta'ala anhu, kaže, ako mi ne dođeš sa dokazom za to što si rekao, ja ću ti učiniti to što treba da učinim. Dakle, Omer kakav je bio uvijek i ovde nastupao, veli, ako treba onaj fasovaći za to što si rekao, ako ne bude istina, ako ne dođeš sa argumentom, ذات وقت فذهب ابو موسى طيب موسى واتشو قال عمر رضي الله تعالى عنه ان وجد بينه تجدوه عند المنبر عشيه وان لم يجد بينه فلم تجدوه فلما ان جاء بالعشيه وجدوه قال يا ابا موسى ما تقول قد وجد قال نعم وبيعني كاذ عندها موسى الاشاري واتشو tražio ashabe koji će mu potvrditi da je još neko čuo alaih da je čuo taj hadis gdje se mora čekati izum tri puta ukoliko ne bude onda se vrati pa je naša ubeivnik jaba poznatog jel tako ashaaba mohammed alaih salama kale on je rekao da je, da je to tečno kale ja ebetu fejn ma je kulu haza kale samitu rasulullahi sallalahu alaih salam je kulu zalike onda je on razreti Omer rekao da je to čuo od poslanika, da je to poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, doista rekao, ja ibn al-Khattab, fe la te kunenne azaban ala ashabi Rasulillahi, sallallahu alaihi wa sallam, kale, subhanallah, inna ma še'yan, fa ahbebtu an etethebbete. Onda je Hazreti Omer rekao, subhanallah, ne bi ja čovjeku ništa učinio, nego želim da se uvjerim, dakle, da se doista uvjerim, da je to tačno on čuo od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. U ovome, kao i drugim hadisima, jasno se vidi da je Omer radjelala u Anhu kao što znate, bio jedan od uh, najpreciznijih ashaba u pogledu prenošenja, prihvatanja i interpretiranja hadisa Muhammad a.s. Zbog toga je on uvijek provjeravao i nikada nije dozvoljavao, makar i ashaavi bili da se prenosi hadis, tek tako ukoliko ne bi imao provjer, ukoliko ne bi imao neko dokad za to ili nemao sve dokad za to. Dakle, jednom čovjeku nije razvoljavao da nešto govori, da lehi salama, koliko nije imao još nekoga koji u isto vrijeme čuo to od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I iz ovoga se, dakle, vidi da je poslanik, alaihi salatu wa sallam, tražio od ashaba, a to znači i od nas, danas je li tako, da tri puta izum tražimo kada se dođe u nečiju kuću, kada se dođe nekome. Što znači, dakle, da treba izum prvo tražiti, pa onda ući u kuću. I na način kako se to ovde predstavlja u ovome hadisu, treba prvo nazvati selam, a onda se predstaviti jer uvijek ide selam, assalamu kabla kelam, selam prije kelama. Dakle, selam, pozdrav prije govora. I uvijek ide selam i zato ćete naći u nekim rijavetima da se kaže da onaj ko bude progovorio prije selama, ne trebamo odgovarati na pitanja niti razgovarati sa njim. Dakle, dok selam ne bude, nema razgovora. Dakle, nema razgovora dok ima, dok se selam ne nazove. Tek postaje selama, onda dolazi kelam, dolazi razgovor. Tako ćete vidjeti ovdje da je Ebu Musa i Vešari tri puta naziva selam i onda se predstavlja da, da se zna ko dolazi pred kuću, kao što znate. Naravno, tamo gde imaju vrata ili gde ima neki drugi način da se čovek pozove, da ne mogu, ne može glas doprijeti, onda imaju drugi načini pa od dana što imate, ljude koji stanuju na trećem, četvrtom, petom, spratu pa mu neko dole, jel tako, zvoni pa mu onda govori odozdo, on njemu se obraća i tako dalje, ali uvijek treba, kao što znate, ako ga čuje, nazvati mu selam, ako ga ne čuje, onda nekim drugim načinom, jel tako, doći do njega, ali u svakom slučaju, ne bi smio niko od nas da uđe u bilo čiju kuću bez izuna, bez dozvole, kako nas uči poslanik, sallallahu alaihi vselem. Nažalost, imate poslovno kod nas na naselimo u nekim džematima, da ljudi uđu i bez dozvole I nekuca uđe na vrat. Ili malo samo kucne i ulazi. Ne može se ulaziti nikome dok se ne dobije izunit dozvola. Dakle, prvo treba dobiti dozvolu, pa teko onda će li tako ući. Prvo se pokuca, pa se onda dozvola traži. Prvo se pokuca, pa se onda stane sa strane i ne gleda se na vrata, jer se ne zna ko može da izađe, može se pojavi žena dotičnog čovjeka, njegovog čjerka, koja je možda očekivala svoga babu ili svoga muža i nije bila spremna u takvoj odjeći ili takva uručena da te dočeka i onda, ukoliko ti ovaj budeš gledao na vrata, naravno da će, da će onaj, doći do neželjenih scena. I zato musliman, kada traži izun, on treba ili da pokusa ili selam da nazove, da se prestavi i onda da, da se okrene na jednu strana da ne gleda direktno u vrata, Dakle se osoba pojavljuje, ili će stati sa desne ili lijeve strane vrata, tako onaj koji bude je tako otvarao vrata ili otvarao neku zavijesu, kod ara pa nekada pogotovo ljeti nije bilo ni, ni vrata, nego su bile zavijese obišnje, tako da je mogo vjetar normalno da cirkuliše i zbog toga su ljudi uvijek ovako, vidite, nazivali selan, nazivali selan i govorili, jel tako, i predstavljali se, tako da se zna ko dolazi. Ukoliko ovaj, imaju vrata pa se ne čuje, možda je neko u prostoriji koja je tamo van, onda se može jel, tako i kucati, ali stati sa strane ili se okrenuti na drugu stranu ukoliko se neko pojavi, a možda ne želi da ga tako vidimo ili očekuje neku drugu osobu da ne bi, kažem, došlo do neželjenih cijena. Kod nas, kažem, nažalost, vidite neki džematlije ili ljude da samo pokucaju i ulaze ili znaju bez kucanja ući. I to je jedan od, dakle, postupaka koji nije u skladu sa šarijatom, niti sa sunetom Allahom poslanika, ali i sl.a. i zato treba upozoravati dakle oni koji to i na takav način radi. Vi znate čak i rođeno dijete kada dođe u punoljestvo dužno je da kuca svome roditelju, svojoj majci. i dok ne dobije izun da ne ulazi u prostorije. Posebno se to odnosi, je kao što znate, na ono vrijeme, tri vremena koja se spominju, jel tako, tri vremena koja se spominju Kada se odlaže odjeća, kada se odlaže odjeća, a to je iz, prije sabah namaza, zatim nakon jacije namaza i nakon podne namaza, kada je tako zvana kajlula, kao što znate. Kajlula to je podnevno spavanje koje je sunnet, jer ga je poslanik, ali i salatu je ve salam veoma često prakticirao, a to je ne bi spavao posle sabah namaza, nego bi spavao i odmarao nakon podne namaza. Nakon podne namaza, i to spavljanje se naziva kaj lula i to je jedan od sunneta Allahog poslanika ali i salatu ve salam da prema tome to su tri vremena kada ni rođeno dijete koliko doživi punoljetnost ili već razaznaje šta je sramotno dio tijela, šta su avreti ne bi trebalo da ulazi niti čerka, niti sin, niti unuk, niti unoka svojome otcu ili majici ili dedi ili nani ukoliko dakle oni prakticiraju naime ukoliko ovaj, budu ova tri vremena tada moraju a inače u suprotnom nisu durne da traže izun jer se smatra da je tada čovjek normalno je li tako obučen on liko koliko bi trebalo. A ova tri vremena rekli smo da je obavezno traženje dozvole čak i od ukućana, a kamoli od stranih lica koja nam dolaze u našu kuću ili mi odlazimo nekome u njegovu kuću. Anđabir ibn Abdillah radi Allahu ta'ala anhu, anuhuman, kale, ste zentu ala nebiji sallallahu alaihi wa sallam, takale, men haza sa kultu ane fakale nebiju sallallahu alaihi wa sallam ane ane u afiri vaje kennehu kariha zalike dakle ovome hadisu koga prenosi Jabir ibn abdillah neke Allah s njima oba dvojicom zadovoljen jer i otac i su bili sahabije taže tražio sam dozvolu izun od Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa je upitao menhada ko je to? ko je ovo? sa kultu, ene, ja sam rekao, ja. Sakale nebiju, sallallahu alaihi wa sallam, ene, ene, ja, ja. O fi rivaj, a u drugom rivajetu, dakle, u drugoj predaji stoji, enehu kjeri zalik. Kao da je poslanik to, e, kako bi rekao, mrzio, kao da je smatrao pokuđeni. Ono izgovor, ene, ene, ja, ja. Dakle, ne treba izgovarati ja jer je to jedna, jedna jedna vrsta neskromnosti, jedna vrsta jedna nijeta, jedna vrsta je tako egoizma, ja, nego treba se predstaviti imenom, jer svako je ja. Kogod bude odgovarao, ono će ja. I nekada se po glasu ne može prepoznati ko je to ja. Kuh. Ko je ja? Ne možeš se prepoznati po glasu. Nego, dakle, treba se predstaviti. Svako ima svoje ime, ima svoje prezime, I, naravno, da treba da se prestavi kada neko dođe, dakle, nekove na vrata i bude upitan ko je, treba da izgovori svoje ime, svoje ime, dakle, a ne da kaže ja. E, vidite, ovo ja e, u nekim mnogim predajama spominje da je to ja šeitansko, dakle, to je već jedna, e, jedan, e, kako bi rekao, egoizam koji, koji je u skladu sa šeitanovim, sa šeitanovim nagovaranjem njegovim vesvesama, a pogotovo što ne možemo prepoznati je nekada će nam se učiniti da je neko možda srodan nekome od naši možda ili možda ima glas sličan nekom od mahrema, pa će žena izaći nespremna i jel tako ovaj doći do neženjini scena i zato se uvijek traži kada neko dakle pokuca na vrata onda treba onda treba se predstaviti selav nazati i predstaviti se svojim imenom tako da čovjek odmah zna o čemu se radi عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما ان رجلا اطلع في حرج في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به راسه فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اعلم أنك تنظرني للطنأت به في عينك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جويل الاذن من أجل البصر Dakle, u ovom hadisu koji ga prenosi Sahl ibn Sa'da, ja, Sa'di, radi Allahu ta'ala anhuma, neka Allah s njima dvojicom zadovoljan, kaže da je jedan čovjek došao poslaniku u njegovu sobu i pogledao na vrata njegove sobe. Pogledao, dakle, vrata su vjerovatno bila otvorena, jel tako? Ili nisu imala, obično, tada mnoga vrata nisu imala... Naime, mnoge sobe nismo bile vrate, nego samo one zavijese, vjerovatno je zavijese bile otvorena. Jedan je što je pogledao, a poslanik je imao e, midren, to je e, jedan dio e, željezni koji je držao kosu, kao što bi bila neka, ne znam kako bi to nazvali, šnala ili željezni češalj, koji je bio od metala, bihirase, koji je zadržavao kosu poslanika, a.s.a., plan marahu rasulullah sallallahu alaihi kada ga video poslanik alejhi salam dakle da je on da je on pogledao tamo da je da je provirio u njegovu sobu on je rekao le alemu annaka tanzuruni lat'anatu bihi fi aynik kada bi znao da, da ti proviruješ dakle da, da gledaš u moju sobu misli se ovo naravno da da nešto vidi da ugleda jel tako što mu nije dozvoljeno kaže sa ovim bi te udario u oko Vokale Rasulullahi sallallahu alim selem in nemađu ilal iznu mi neželil besar. Izun dakle dozvola jeste učinjena zbog besara, zbog pogleda. Dakle zato se izun traži zbog pogleda, da čovjek ne bi vidio ono što domaćinu ne odgovara. Da čovjek ne vidi ono što možda domaćin ne bi volio da vidi ili kao što znate svako ima svoj život, ima svoj intim u svojoj kući i želi da se tako lijepo, slobodno osjeća. I naravno žena koja je obučena po islamskim propisima ima pravo u svojoj kući, jel tako, pro svoji muže malo slobodnije da se obuče i ukoliko naravno neko dođe da e, proviri ili pogleda, to bi već bio jedan, jedna vrsta jel tako harama koja nije dozvoljena jer ona ima bar pravo u svojoj kući da malo drugačije tako bude obučena, tako i čovjek koji zna se njegovi, njegovi avrati dokle moraju biti pokriveni i ukoliko onaj, naravno bude slobodio, obučen, neće dozvoliti da ga neko bilo ko drugi sa strane gleda. Ovim hadisom, Mohamed a.s. jasno ističe dakle opreznost na ime opasnost gledanja i zavjerivanja u tuđu kuću. Što ćemo imati prilike i kasnije vidjeti u ještenom hadisu, vidjet kolika opasnost vreba onog čovjeka koji bez او اي بي بز بز أنا بي اسنه بي بي اسنه بي اسنه افضل اي بي اسنه ابي هرير ردية الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجل ان عليك بغير اذن فخذفت فخذفته بحسات ففقعت عينه ما كان عليك من جناح قال ابو هريره Sad Allahu tala anhu, da je Allahu poslanik, sallallahu aleyhi vselem, rekao kada bi neko od ljudi pogledao ili provirio tebi, dakle u tvoju kući, bez tvoga izuna, bez tvoje dozvole, a ti imao štab nekakav nešto oštro, štab strijelu i kaže bacio na njega, izbijom oko, ne bi imao nikakva grija iz ovoga se jasno vidi naravno nastavak ovoga što smo malo prije rekli da niko nema pravo zavirivati u tuđu kuću bez izuna, bez dozvoli dakle ako bi čovjek imao nekakav predmet ko sebe štad, prijelu, nož ili bilo šta drugo pa neko došao provirio bez izuna u našu kuću da vidi ili na prozor imamo pravo da mu izbijemo oko i da zato ne odgovaramo sutra pred Allahom dželešanom zato dakle što? što nema pravo niko da gleda Samo dok ne dobije izu, niti da ulazi, niti da zaviruje u tuđu kuću. A imate prilike kod nas vidjeti da mnogi ljudi bez na zaviruju ili najveće dolaze nekome komši i onda kucaju na vrata, niko se nejavlja, on ide pa na prozor ako je nizak sprat, zaviruje, gleda ima likoga u, u sobi i tako dalje. Dakle, nemao pravo na to i to dakle treba zapamtiti i širiti kod nas međunarodom, da svako ima pravo na svoju timu, ima pravo na svoju kuću ima pravo na, na svoju toplinu svoga doma i mi možemo samo dakle doći do vrata potražiti izun ukoliko ne dobijemo tri puta ta izun koliko se traži, onda se vraćamo bez obzira da li čovjek bio u kući ili ne bio mi smo dužni da se vratimo, nemamo pravo jer ne znamo razloga zbog čega nije ti da otvori, ne znamo razloga zbog čega nije tio da određenu stvari učini tako itd. U drugim rivajetima se spominje ukoliko bi čovjek naišao upored nečije kuće pa slučajno pogledao u tu kuću a Stanovnici te kući i domaćini nisu zatvorili vrate ili nisu stavili zavijes u svoje kući, pa on slučajno pogledao i vidio nešto što možda i ne bi trebao da vidi, on nije, kaže, odgovora za to, nego ukućani koji su morali, dakle, puti računa da stave ili zavijesu ili, ili da zatvore vrata da se ne bi onaj ljudi u prolaz, da ne bi to vidjeli. Međutim, dakle, ukoliko čovjek proviri, otvori vrata ili ukloni zavijesu ili stično i pogleda u tuđu kući i imaju se pravo, ukoliko bi, kako kaže poslanik, joko mu bilo izbijeno, ne bi se odgovaralo za to njegov oko. Anđerir ibn Avdillah radi Allahu ta'ala anhu kal Seltu Rasulallahi sallallahu alaihi ve sallam An nezar il fuđa'ati Fa'emereni en asri febesari Kaže Čerir ibn Avdillah radi Allahu ta'ala anhu da je upitao poslanika alehij salatu selam o iznenadnom pogledu iznenadnom pogledu pa je rekao femereni en asri pa mi je rekao da oborim pogled oborim pogled dakle uk se radi o iznenadnom pogledu čovjek naiđe pored nečega što nije možda trebao da pogleda ili naiđe muškarca pored žene pa neznajući pogleda ne zna ko ide i pogleda duže dakle obarati pogled i kako je Adrati Ali jedne prilike Allahu Foslanik sallahu alaihi sallam se obratio i rekao tvoj je prvi pogled a drugi je već šeitanov dakle imaš pravo na prvi pogled a na drugi nemaš dakle ukoliko se desi da čovjek pogleda ko dolazi i u pitanju je neko na koga nemamo pravo da gledamo onda ćemo naravno oboriti pogled i taj prvi pogled dakle iznenadi pogled imamo na njega pravo a onda poslije toga već nemamo I naravno taj pogled treba da bude što kraći. Da neko ne misli da prvi pogled može da traje pola sata pa da onda ostane gledajević. Nego pogleda vidi da je neko ko nije njegov mahrem i ona treba da obori ovakvu glavu da se okrene i da i da prođe. A ukoliko bude dakle gledao i dalje, onda što duže gleda, sve mu je veći grije, sve se više, je tako? Naloži ti grijehaj i tako dalje. Dakle kada je u pitanju neko bilo da dolazimo nečijoj kuću pa slučajno pogledamo i vidimo otvoren penđer, prozor brata, ugledamo možda nešto, moramo sklajati odma pogled, a ne zadržavati svoj pogled na tome, ili isto tako, ukoliko je čak i ovaj osoba suprotnog pola, makar bila je obučena šariatski, mi ne možemo gledati u nju, osim kako je poslanik, ali se vam rekao, samo izdenadni pogled, da vidi prilike ko dolazi i da onda glavu sklanju, odnosno pogled, pobara. Dakle, to je pravilo poslani ka li salam pravilo sunnetsko islamsko i mi bi trebali što je moguće naravno više da se pridržavamo tih pravila. Van Ebi Vakid El Leysi radijallahu ta'ala anhu an rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ اقبل نظر ثلاثه kaže Ebu Vakid El Leysi ta'ala anhu da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam dok je sjedio u džami jedne prilike došli su ljudi sa njim su bili ljudi, sjedili iz akbele neferum salatetom kad su došla trojica ljudi sa akbele snani ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam vod zahre lahidun dvojica su prišli poslaniku alaihi wa a jedan je otišao kale favekafa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam pa su zaftali kod postanika sallallahu alaihi wasallam fa emma ahaduhuma farea furđetan fil halkati fegele se fiha što se tiče onoga prvoga ili jednoga on je vidio mjesto ili šuplinu u jednoj halki u tom kružoku i on je sjeo na to mjesto u toj halki u emma laharu fegele A što se ارسلتي جهنوم drugog on je vidio da je ta halka popunjena i onda je došao i za nje sjeo dakle iza ovako halke on je seo iza nje po amthalisu fa adzra zaahiban a onaj treći on je otišao nije tio da sjedne tu nego je otišao fa lamma faraga rasulullah sallallahu nakon što je poslanik alejhiselam završio ovo vjerovatno radi o Govor Alay o u njegovom dersu o obraćanju osabima on je rekao Ela uhbirukum an an-nafs trilasati. li da oslobavite ovoj trojici ljudi. Amma ahaduhum što se tiče ovog prvog Fa'ala Ilallahi Ta'ala fa On se kaže tražio je utačište, sklonište kod Allaha pa ga je Allah sklonio odnosno Allah ga je ugostio. Dakle, želio je da bude u toj halki Gdje se sluša Allahov, Allahov govor, Allahova riječ I Allah ga je ugostio, počastio da bude od onih koji slušaju Dakle, njegovu riječ ili sunnet Allahov poslanika A što se tiče drugoga, on se zastidio Pa se i Allah njega zastidio Dakle, zastidio se da se gura gore u prvu tu halku Koju je možda i mogao da se progura Nego je malo se postidio pa otšao iza te alke i sjeo, ali je ipak ostao i nije dakle napustio mjesto gdje se spominje Allah, njegovo ime i gdje se objašnjavaju jeski propisi. A što se tiče onog trećeg, on je odmaglio, odnosno otišao, udalio se, pa je Allah udalio njega od sebe. Naime, dakle, Allah je udalio svoje milosti iz ovoga se naravno zaključuje, vidite čovjek kada dođe u mjesto gdje se govori o vjeri gdje spominje Allah Želešanu gdje se Allaho ime spominje se veliča Allahovo ime gdje se govori o Allahovo vjeri da treba čovjek da sjedne što znači da traži mjesto tamo gdje ima i vidjet ćete kako je u šarijatu to sve postavljeno na svoje mjesto da ne može niko da diže čovjeka sa njegovo mjesta, ako imaš u šupljinu, ima neko mjesto on će na to mjesto sjesti u halku u kojoj se sjedi, ukoliko nema mjesta, on će sjesti iza, a neće otići kao ovaj treći, za koga je poslanik, alaih salatu je salam, rekao, on se dakle udalio od Allaha, pa je Allah isto udalio njega od sebe, dakle udalio ga od svoje milosti. Ali se ne smije dakle dopustiti, da se prolazi pored, dakle, oni dženetski bašti, koje je Allahu poslanik, alaih salatu je salam, nazvao sa halkama zikra i halkama ilma. Znate vi dobro, Da, da je poslanik alaihissalam u hadisima nekada bi spomenuo hilakul zikr a nekada hilakul ilm dalke halke kružaci iluma i kružaci zikrem i čovjek ne treba pored toga da prolazi naravno koliko je sve zasnovno na šarijatu na islamskim propisima dužan je dakle da se tome priključi jer je to vid kao što znate e, obasipanja Allahove milosti na te ljude jer kaže u, Kerim, naime, u Sunnetu Allahog poslanika u predajama koje su vjerodostojne kada se Allah Želešanu zikr spominje bilo da se izgovara njegovo uzvišeno ime da se veliča njegovo ime kroz određeni zikr zikrullah bilo da se govori o njemu i to je jedna vrsta zikra dakle da se tumači vjera, da se govori Kuran Keriv da se komentarše kuranski ajeti da se govori o Sunnetu Allahog poslanika da se govori o afirmaciji vjere čovjek je dakle dužan tada da prisutuje, jer ukoliko bude prisutan kao što kaže Mohamed a.s. u vjerovostanim hadisima, onda Allah a.s. spušta svoj sekinet, svoju smirenost na te robove i isto tako melet okruže te robove i mole za njih i donose salavat na njih. Prema tome, mi ukoliko dođemo svjesno, ukoliko dođemo ima Allah a.s. jedan takav skup gdje se Allah a.s. ime spominje, gdje se govori o njegovoj vjeri, Mi za sigurno dolazimo u skup koji su okružili meleki od strane Allaha dželeşanu i Allah dželeşanu svoju milost prosipe ili prosipa po tom džematu po divnim udima svojim robovima isto tako se kinet, smirenost i doista čovjek kada govori o vjeri kada sluša zikr Allaha dželeşanu on doživljava smirenost i moraju, i morila i srca tada biti smirena bi zikrillahi tetmainul zar se kaže Da se doista sa, sa zikrom e, a, srca ne, ne postaju smirena. Ne postaju smirena i radosna. Izbilja postaju kad se spominje zikr Allaha Đelešanu, a rekli smo, zikra ima, jel tako, više vrsta i čovjek treba da, da ga prakticira onako kako je to učinio Allahov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. An ibn Omar radi allahu ta'ala anhuma, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسه وتوسعه وفي رواية قلت في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيرها وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن لم يجلس فيه مبامة حديثك في برنسي حضرة عمر روسين عبد الله رضي الله تعالى عنهما وصلنيك صلى الله عليه وسلم في Da jedan čovjek neće ustati drugom čovjeku, niti tražiti, dakle, da se ustane sa mjesta na kome sjedi drugi čovjek, osim ukoliko ne bude, dakle, imao mjesta pa sjedne na njega. Nego će, ukoliko, ukoliko dakle, nema dovoljne mjesta, malo će se oni raširiti, malo će se zbiti da bi taj čovjek sjel. Ali neće niko od nas izdati drugog čovjeka da bi on sjel. Kao što ste imali prilike vidjeti u našim džamatima, nažalost, negdje, da ljudi sebi, ko, kao da, jel' tako, onaj, se rezerviše jeste mjesto u nekom safu, prvom ili drugom, i onda kada dođe, pogotovo za Ramazan imate prilike negdje u džamatima stresiti, da je on kao rezervirao to mjesto i kad god on dođe, ne smije niko sjesti. Kako sjede kada je bježi? Samog mjesta. Dakle, nema mjesta, samo ko sjedi, ko prvi dođe, to je njegovo mjesto. I zato, zato se u hadisima i govori, da je najveća nagrada za onoga koji prvi dođe u džamiju zato što on ide na ono mjesto gore, jel tako, do imama u prvi saf, pa se onda popunjavaju desno pa lijevo dok se ispuni prvi saf. Kad se ispuni prvi saf onda ide drugi saf, prvo sredina pa desna pa lijeva strana i tako se ispuni čitava džamija. Prema tome onaj ko dođe prvi nema pravo drugi da ga diže sa njegovog mjesta. Osim kao što ćemo vidjeti, ako, ako već čovjek sjedi tu pa ode samo privremeno da promijeni abdest, ili da nešto drugo uzme, on ima najveće pravo kad se vrati i da ponovo na to mjesto sjedne. E tada čovjeka može dignuti koliko on nije znao da je to bilo njegovo mjesto, a on ga je zauzeo prije početka namaza. Ali da neko ima rezervirano mjesto, to je, kao što znate, zabranjeno, nema pravo niko da ga diže sa njegovo mjesta. U jednom Rivajetu kaže se da je ovaj Ibn Omer rekao fi jaumil džumuah, jel i to, onaj, dakle, u petak misli se na, na džumi namazu, Kale fi je umil žumati u Gaireha. To je i na žumi i nad drugim namazima. Dakle ne treba nikoga dizati s njegog mjesta, nego se malo stisnuti i namjestiti onome koji dolazi da se ubaci u taj safiu u to halku. Okjame Ibni Homer i za kam le u ređnom min mežlisi iili mjeerži svih. Ibni Or, takkle zemer Sin, kada bi neko ustao njemu sa svog mjesta kada bi on došao u džamiju, on na njega ne bi bijevu. Dakle, nema niko da pravi nikome u džamiji mjesto. Ko dođe na to mjesto, to je njegovo mjesto. To je njegova parcela u džamiji, nema pravo, niko da ga diže. Jedino, pazite, može se desiti, ovdje je Omer nije tio da sjedne na to mjesto. Može se desiti da uđe neka od ličnosti koja je, kao što znate, ovaj, u društvu, ugledna. Imamo pravo, naravno, može da, da mu se ukaže počas pa da sjedne na to mjesto. Ali on nema pravo da traži dakle da neko ustaje ispred njega nego može jednostavno neko da vam ponudi i on može da sjedne ukoliko hoće ali Ibni Omer kao što vidite nije htio da sjeda na takvo mjesto jer je smatrao onaj ko je došao prije da ima veće pravo da sjedi na tom mjestu i to je ono što je poslanik Ali se vam stanu ko prvi dođe ima veću nagradu pa onda sljedeći pa sljedeći itd. prema tome onaj ko prvi dođe on je on je sebi mjesto i zauzeo A ne bih ureire radijalullahu talanhu Anna Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallam Iza kame ahadukum, ili u drugom rivajetu, men kame imeđlisihi, thumme ređa ilihi, fahu ahakku bihi. Ko bude na jednom mjestu sjedio, pa onda ustane nekom potrebom i vrati se, on ima najveće pravo da sjede na to mjesto. Dakle, ukoliko čovjek sjedi i vidimo da je to pred nama sami i možda treba ili da promijeni abdest ili nekoga je zovnuo da nešto, ovaj, da mu kaže ne treba sjedati na njegovo mjesto jer on ima najveće pravo na to mjesto zato što je on došao prije nas i to mjesto zauzio E tada jedino ima pravo čovjek na to mjesto Anabdillah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu kal, kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam iza kuntum thalasetan fela jetenađa itnani dunel ahar hatta tahtalitu bin nas min ajli an juhzineh Poslanik alejhis salam ovo me hadis koga prenosi Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu kaže kada vas bude trojica nemoj da se dvojica sa šaptavate bez unog trećeg da sve dok ne dođe više ljudi kaže zbog toga što bi njega rastužili jer kada se nađu trojica zabranjeno dvojici da se sa šaptavaju u prisustu trećeg Jer onda onaj treći misli da se nešto govori protiv njega, naravno. I zato poslanik A.S. kaže, mi ne žli Zbog toga da ne bi rastužili, jer ne zna on o čemu se radi. A dozvoljeno je da se sašartavaju dvojica kada ima veći skup ljudi. Jer onda neće niko vjerovatno pomisliti da se baš na njega odnosi. A kada je samo jedan sam, a dvojice sašartavaju, to je znak dakle, da možda nešto govori o njemu ili protiv njega, i zbog, zbog toga se čovjek nađe, dakle, u veoma nezgodnoj situaciji. Pa prema tome treba oti računa, dakle, kada se nađe skupina od trojice ljudi, da dvojica nikada ne šapću jedan sa drugim, da ne bi, jel tako, rastužili tog našeg vrata, ili da ne bi on možda posumjao da se nešto govori protiv njega. Ukoliko bude više ljudi, dakle, više od te trojice, onda već se može nešto jedan drugome nešto reći i kada se sašaptava, jel tak عن سيار قال كنت يمشي مع ثابت البناني فمر بسبياني فسلم عليهم فحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بسبياني فسلم عليهم وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بسبياني فسلم عليهم أوديوه من حديث قبري ذي ثابت البناني يدنو الطابعين فرلازيو قريد يتسه يسلامي نزوه عنده يركوه A onda je rekao da je Jenes, radijel Lahtalanu, poznati Asab, Mohamed a.s. kaže, naišao pored djece i selam im nazvao. I rekao da je poslanik a.s. naišao pored djece i selam im nazvao. Iz ovoga adisa se naravno zaključuje da je lijepo i djeci nazvati selam. Iako se u fikcijim propisima spominje da nije dužnost djeci nazvati selam, jer zato što djeca ovaj nisu dužna na njega odgovoriti ukoliko su dakle Ukoliko nisu je lako punoljetni, nisu dužni na njega odgovarati i nemaju odgovornosti, zato dok još nisu dakle punoljetni, po šerijatu kao što znate, znate kada punoljetnost nastupa, ali se zna da je poslanik je selam često pored djece kada bi naišao, nazvao ih selam, razgovarao sa njima, pomilovao ih po glavi i lijepu im riječ rekao. To je bio način naravno pristupo Muhamedu alejhi selam, na taj način osvajao dakle srca djece i uvijek bi se obraćao na najljepši način. Jedne prilike je ljubio svoga sina, e, unuka Hasana radijallahu ta'ala anhu, pa je onda jedan od e, ljudi ashaba najšao i rekao mu, kako se ti kaže tako obraćaš svome unuku, držiš ga, ljubiš ga, miluješ ga. Ja imam od djece, a nikada ni jedno nisam poljubio. Pa onda Muhammed sallallahu alejhi njemu kaže: e, "Men la yaraham la yurham." Ko se ne bude smilovao drugima, ne se ni njemu smilovati. Dakle, ukoliko mi ne budemo fini, dakle, milostivi prema mlađima, prema svojoj djeci, prema svojim unucima, prema inače djeci, onda se i nama neće smilovati. Misli se, neće nam se smilovati na sudnjem danu, neće nam smilovati, je li tako, meleci milosti, neće nam smilovati Allah Žiršanu. I prema tome, naš, naš je li tako, stav treba da bude stav naši poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem a to je da se na najljepši način dakle postupa i sa najmlađima i sa djecom bez obzira dakle što neki vidite nisu htjeli tako da postupaju a nebi hurajra radijallahu taala anhu an rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem la tadawu al-yahuda wa wa idha laqitum ahaduhum fi tariqin satruhu ila adyqih od Ebu Hureyre se prenosi da je poslanik Ali i Salam rekao, nemojte započnjati Salamom jehudijama i nastranijama, kršćanima i jevrejima. Nemojte, dakle, vi prvi nazivati njima selam, a kada isretnete nekoga od na putu, onda ga stjesnite. Dakle, vi ćete u sredinu, a oni da idu tamo po jarcima i obalavom. Dakle, kada ne idete, na kojeg vlaha, treba ga stjesniti. Što je moguće više napravit mu ti i ne nazivati mu prvi selam to smo i prošli puta čini se spominjali an <tip> dhabi ibn abdillah radiyallahu ta'ala anhuma qala nasun min yahudiya la rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qalu assalamu alaykum ya abul qasim fa qala wa alaykum fa qalat ma qalu qala bala qad sami'tu fa radattu alayhi wa ana nujabu walaju džabu alejna. Ovdje ono smo prošli puta, čim se spomenuli, kada je jedan od jehudija došao u poslaniku, salam, i rekao mu je samo, neka je sam potrao smrt na tebe, ebul kasima, Allahov poslaniće, a on je rekao, alejkum, pa je agretija iša, i ona to čula, i onda kaže, naljutila se na to, i rekao poslaniku, alej salam, zar nisi čuo što ste rekli, a on je rekao, čuo sam, i odgovorio sam im, alejkum, Allah prima, od nas se ne prima od njih. Dakle, prima dovu od nas a to je da i Allah uništi a neće njovu primiti da nas uništi jer Allah prima od svojih el tako dobrih robova to smo rekli i ranije i prema tome musliman zbog toga neće prvi nazvati selam ukoliko bude neko od el kitaba nazvao kršćani ili jevreji selam muslimanima oni će mu odvrati se aleikum ili valeikum negde u 15 propisima E, razilazi se islamsko lema pa kažu čak da se može nazvati Jahlu Kitavu, da se može nazvati Selam. Jedni kažu da može Eselamu Alaikum, a drugi kažu da treba ono Eselamu Meni Tebe Al-Huda, treba nazvati dakle ono ono što bi Musa Al-Islam, jel tako, Faraonu kome je nazvao Selam, odnosno Mohamed Al-Islam kada je pisao ove, ovaj, jel tako, kada je poslanik Al-Islam pisao vladarima pisma, onda je pozdravljao i sa tim pozdravom Eselamu Meni Tebe Al-Huda, neka je selam na onoga ko slijedi istinu, ko je upućen. Prema tome onaj koji je upućen, na njega neka je selam. Ko nije, na njega nema selama. I toga islamsko lema kaže da bi trebalo i moglo se pozdravljati i aliki dakle, i ljude koji nisu muslimani, sa pozdravom, eselamu, ala meni tebe al-huda. Neka je selam na onoga koji slijedi uputu, koji slijedi istinu. عن صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وهو يدنا ودرجنا الله فصلانيك عليه الصلاة والسلام قالت رقلة كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤتكفا فتيت وزوره ليلا فحدثته ثم كنت لينقلب فقام مأي ليقلبني وكان مسكنها في دار يسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما فمر رجلان من الانصار فلما راى يا النبي صلى الله عليه وسلم اسرع فقال نبيو صلى الله عليه وسلم الا على رسلكما انها صفيه بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يرجى من الانسان مجرد. قال نبيو صلى الله عليه وسلم الا على رسلكما إنها صفيه بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله Kale, inne šeitane jeđi mine linsani međe dem, wa inni hašitu en jakzife fi kulubikuma šerran. Evo kale šeitan. u ovome hadisu, koga prenosi, kao što vidite, Safija bint Hujej. Ona je bila čerka jednog od najvećih neprijatelja Islama, Čjerka jednog od najvećih i najljučih neprijatelja Islama, jednog židova, Hujeyja, Ali je poslanik, ali i je sallama, vi znate, e, učinio nekoliko nitjaha da bi pokušao spojiti tako, neka plemena uzasa ili da bi pokušao neprijatelja Islama pridobiti na taj način, pa je i čjerku od Hujeyja ibn Ahtava, čuvenog neprijatelja Islama i muslimana, oženio... Safiju, koja je bila jedna od e, naših majki i jedna od veoma, e, kako bi rekao, žena koja je raspolagala velikim ilumom i evo prenosi veliki broj hadisa od Mohameda, i ona kaže i ona kaže da je poslanik salam, jednom bio u itikafu, u itikafu, pa sam mu došla noću da ga obiđem, pa sam malo razgovarala sa njim, a zatim sam ustala i krenula, da ga napustim, dakle, došla da ga posjeti, vjerovatno nešto mu donijela od hrane i krenula nazad. I kaže, prošla su pored nas dvojica ljudi od Ensarija u blizini i kada smo i, kaže, vidjeli kada je poslanik Ali Isalam ugledao, oni su, kako su ugledali poslanika, sa ženom nekom, oni su onda ubrzali koraki. Pa je poslanik Ali Isalam i pozvao I rekao, ovo je Safija bint Hujeyn. Dakle, ovo je moja žena, moja supruga. Takala, subhanallah, ja Rasulullah. Oni su rekli, subhanallah, Allah uposlanit će. Kao, pa mi ne sumnjamo da bi bila neka druga žena nego tvoja žena, naravno. Poslanik im je kaže, inne šeitane jeđi mi na linsani mrze Kaže, doista šeitan cirkuliše kroz ljudski organizam kao što krv cirkuliše ljudskim organizmom. Tako šeite nestano u čovjeku i hoda, kreće se po njemu. I kaže, ja se pobojao da neće se u vašim srcima pojaviti neko zlo ili nešto. Da ne bi slučajno vi sada možda posumjali da je to neka druga ili tuđja žena kod mene u itikiažu. Vidite da je poslanik, ali selam na svakom mjestu, na svakom koraku izbjegavao bilo kakvu sumnju. Dakle, nije u pitanju grije, nego u pitanju je sumnja. I onda to uđe u srta ljudi, tako neistine, a sve zbog toga što postoji sumnja. Inače, kada je sumnja u pitanju, onda šeitan, kao znate, djeluje vrlo dobro i onda sumnje čini nešto... Sasvim drugoj, zato musliman ne smije sebi dozvoliti da ga sumnje odvede na to pa da govori u svome bratu nešto što nije tako jer vi znate kakva je šerijaska kazna onome koji potvara časne muslimane ili časne muslimanke, mumine i muminke i kakva je kazna je tako na sudnjemu danu za onoga koji potvori ili kaže ili koji govori čak i ako je nešto ružno a taj dotični ne voli da čuje da zna a kamoli kada potvori kada kaže za nekoga nešto a on to nije učinio. Zato je poslanik alaih islam, vidite, svaku sumnju izbjegavao, sumnju, a da ne govorimo o dijelu koji je bilo ružno. I zato mi muslimani, dakle, treba slijetiti primjer poslanika alaih islami. Ukoliko ne bude sumnje, neće biti ni drugi, jel tako, elemenata koji će izazvati potvoru, neistinu i tako dalje. I zato, kod nas muslimana, vi znate da je adet i šariatsko pravilo, kada dolazi čovjek čovjeku onda treba čovjek da izađe pred njega da ga dočeka i kada čovjek završi posjetu iz jaret našoj kući onda mi treba da ga ispratimo do avlijskih vrata da vidi komšija ili komšinica da je huso bio kod Hase a da nije huso bio kod Fatime i kada dođe žena treba žena da je dočeka i žena da je isprati A kod nas imate slučajeva u našim selima, da se imamo prilike primijetiti, dolazi čovjek u kuću i dočekaju on njega unutar u kuću. Izlazi, onda ga žena domaćina ispraća, a čovjeku mrsko da izađe. I naravno komšija kada to vidi, počne da sumja. Počne da sumja i onda on ne zna da li je domaćin u kući ili nije. I čim ne zna, u njemu se razvija sumja i onda a šeita naravno samo djeluje. Znaju, kaže, ali se on cirkuliše po našem tijelu kao krv. I onda odmah prileti, pošto je on tu vrlo blizu, šeitan odmah prileti i kaže, vidiš ti, nije on džaba dolazio baš u ovo vrijeme, možda ona on na poslu njen čovjek, on je sada došao i onda sumnje nastane, onda on više ne može ni, ni držati tu sumnju u sebi, nego kaže komšina sljedećoj kavi. eno vidiš, ona je dolazio, ona ga istratila, Allah jedini zna je li domaćin bio u kući ili nije, i naravno onda onaj koji čuje sljedeći, on još doda to i onda kaže da se to zbilja i desilo, da je ta ita dolazio, to ito je ženi, jer on više ne, ne kaže da je to sumnja, nego to onda već krene jedno za drugim, trećim i onda nastane čitava priča o tome. I zato dakle, muslimani moraju voditi računa kada neko dolazi da se i to ispoštuje. To je naravno formalnost, ali nije formalnost, u vjeri nema, nema formalnosti dakle. Nego treba uraditi kako je poslanik ali i selam naređivao, a to je ovaj način dakle. Kada dolazi neko, treba ga osoba iz pola dočekati i ispratiti I zbog toga treba, naravno, i kada čovjek prođe pored nekog čovjeka sa drugom ženom, sa svojom ženom, da kaže, e, ah, vidiš, ovo je moja žena. Da ne bi sutra posumjeno. Misli se, naravno, najveće kao što je poslanik, a.s. ovo radio i sjećam se jednom da je, da je bila drugi rivajet. Ako sjećate, kada je jedan od sahaba naišao, pa po vidio poslanika, a.s. sa ženom, on je bio jedan sokak, zamaglio malo, pa ga, a.s. povraća, kada vrati se vidiš li da je ovo moja žena? Kaže, vidim, idi. I on kreni, ponovo ga vrati. Pa ponovo kaže, ovo je moja žena. Kaže, ja je sugla, pa ja ne sumnjam. Pusti ga, on krene dalje. I treći put ga pozove. Dakle, da ga totalno razuvjeri da nije to neko drugi nego poslanikova, ali i salatu je salam žena. Prema tome, dakle, vrlo je bitno sačuvati, jel tako, sačuvati i bilo kakvu sumnju na ono što bi se moglo moglo desiti, što bi moglo da bude što bi moglo da ode u javnost i zato mi muslimani dakle toga trebamo prilično da se držimo Anđabir radijallahu tala anhu kal, kal Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ela la je bitenne rađulun inda mratin fejibin illa an je kuna nakihan evda mahramin kaže Čabir prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao neka niko ne zanoći od ljudi kod žene u dovice osim da joj bude muž ili za mahranin ili mahran. otac, brat ili neko ko s njom ne može stupiti u jel tako bračne odnose dakle ne može zanoćiti i nema opravdanja da neko kaže put me natjerao pa ja morao da zanoćim bez obzira dakle što ne mora doći ni do kakvi negativni je tako, stvari što ne mora doći ni do kakvih griješnih stvari. On ne smije, čovjek dakle, ne smije zanočiti, bez obzira što mi sutra, neko će reći onaj da, da uopće nije došlo ni do čega, da su bili na, ne znam, da je velika kuća, da imaju dva strata, ne smije se dozvoliti da čovjek legne, prilegne, odnosno noći u kući, ovde poslanika, ali se vam konkretno spominje, u dovice, ukoliko je nije njen čovjek ili ukoliko nije žene dakle, ili ukoliko nije za mahrem podao mi se misli naravno svaka žena, dakle, žensko biće i muško biće ne može bez mahrema da jedan kod drugom prenačije ili ukoliko je nije čovjek, dakle, te stvari trebaju da o tome se vodi računa Anukbe ibn Amir, radijallahu ta'la anhu, en rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kal ijakum addu hula lan nisa' e relu minlensar ja res sulallah fereyite elhamlahقالe elhammu elmutu. Kalejtivni sadad elhammu hul zevč wamaš be u min a kari bi zeuč bni lham u aanahlahu. omome hadisu se postljaju dakle jasna pravila kako čovjek treba da se ponaša kada je u pitanju kada su pitanju žene. U preivibni ami radi Allah u tal'hu. Prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao čuvajte se ulaska ženama Misli se kad su žene same Faqala rajulun min el-ansar pa je jedan od ansarija rekao Allahov poslanice aferejte el-hamza A što misliš o hamvu A ham e opojašnjava nam Lejsi ibn da je to brat čovjeka brat čovjeka dakle je brat od muža ili od najbliže njegove rodbine, kao recimo Amidžić i slično. Dakle, najbliža rodbina čovjek. Poslanik, selam, kada su ga pitali šta misliš o hamvu, dakle o bratu muža ili nekome drugome, da se osami sa tom ženom, kvala el hamvu el meutu. Ham, dakle, najbliža rodbina čovjeka je smrt, smrt za ženu. A kod nas vi imali prilike vidjeti posebno na selima, da recimo čovjek ode u armiju, ode na front, ode na posao, a žena ostane sa njegovim bratovom. To ste imali hiljade prilika puta vidjeti. Na njivi od brata, ovaj brat, od muža i snaha zajedno rade, zajedno kopaju sami, usamljeni, na njivi daleko od oči drugog svijeta. Vidite i u kući da sjede, dođete nekada u nečiju kući u komšinsku, Vidite, pojavi se snaha i brat od muža. Slanik Alej Selan kaže, to je smrt. Nijema ni brat od muža, ne može sjetiti sa snahom sam. Inače, treba i to odvajati ni u društvo, kamoli sam. A sam pogotovo, jer Alej kaže, to je smrt. Dakle, bilo Amižić, Dajđić, Tečić, njegov Amiđa, njegov Dajđa, samo može, dakle, muž, otac, brat rodbina koja ne može nikada ni u kojem slučaju da stupi u kontakt brašnu vezu sa dotičnom osobom. Ako od nas je to bilo sasvim normalno. Si imali prilike vidjeti na selima, ja si to prilike doživljavati da dođete negdje da sve krva izašla negdje u selo, a ostao samo brat od muža i snaha i sjede sami u kući. Slanik Ali se to zabranjuje. Dakle, haram, haram totalni, bez obzira ko je u pitanju, koliko može stupiti u kontakt, dakle, ili brašni odnos sa tom osobom, sa tom ženom, zabranjune muslimanu, dakle, da to čini. Ovo su, evo, kao što vidite, hadisi koje je izgovorio poslanik, alaihi salatu wa salam, i mi treba svoje učenje, svoj rad, svoj život, svoje djelovanje da uskladimo na osnovama i temeljima hadisa Mohamed Aleyhis Salama. Naravno, onoliko koliko svako od nas može u jednom vremenu i prostoru da, da ostvari. I to bi, dakle, bilo za večeras ukratko nekoliko hadisa koji govori o našem ponašanju, kao što vidite, prvijeku nazivanja Salama, zatim ponašanje koje je vezano, jel tako, za ulazak u kuću, za traženje dozvole, zatim ponašanje između osoba suprotnog pola koje bi naravno trebalo razmotriti, jer vi vidite da kod nas ljudi kada, kada je u pitanju Dunjalog toliko vode računa o tome, a kada je u pitanju moral onda već se manje o tome vodi račune. Vi ste vidjeli kada neko od vas kupuje regal ili kauč ili ovako nešto skupocijeno pa ga plati 700-800 maraka pa ga stavlja u kamion, vidjelite kako okolo reda, spužve pa reda, kartone, ne bi se očuvalo, ne do Bog da se malo okranji to, jel li? A ovako, kada, kada puštate čjerku na korzu ili sestru, puno vi ne brinete o tome, jel tako? Mnogi, naime muslimani, ne mislim ovdje, konkretno na vas, ali mnogi muslimani, evo pogledajte sad, gdje su im čjerke? Po kakvim budžacima? Po kakvim sokacima? Šta rade? Njih to puno ne interesira, znate? A kada kupuju regal, onda gledaju da ga što bolje sačuvaju. A moral svoje čjerke, šta njih briga? Gdje ona u kojem je kinu večeras? S kim je u društvu? šta radi, ko se s njom druži, je li imala priliku da učini kakav zijan ili nije, to za nje nije toliko bitno, vidite. I to je ono što treba nas da zabrine. To je ono što treba nas da zabrine i to je ono o čemu mi trebali voditi računa. Svi zajedno i rati na tome da te stvari ispravimo, jer je moral i vjera jača dakle i dragocjenija, nego ovaj dunjavolički namještaje koje smo imali. I zato nemojte se čutiti kada Allah Želešanu pošalje dušmane koji ne mogu učiniti ništa više nego što Allah hoće. I nemojte misliti da to nije sve po Allahovom planu, jer ne može ni dušman da mrdne na obarač bez Allahovog izuna. Nemojte misliti. Pa onda Allah Želešanu kada hoće, on jel tako pokaže onima koji su čuvali regale, trosjede i dvosjede, a nisu moral svojih čerki, Snaha, kada su otkrili i razgovorili svoje snaje i svoje čijerke i kada su im stavili po na jednog naprijed, jednog nazad koji govori vidi kako sam zgodna, vidi kako sam lijepa i one naravno onda hodaju, zavode kao što vidite na svakom mjestu, na svakom koraku, neće samo one odgovarati. Iako je odgovornost njiva velika, nego će odgovarati svaki član te obitelji i iz koje potiče ta majka, žena, supruga, sestra, rodica jer su bili odgovorni za nju. I sve ono što ona zavede od mladića i ljudi, ili bude sebe pom njihovog pogleda, zna se da će imati zato to svako, jel tako, odgovornost. I ukoliko se obuče napadno, pa ne bude učinila ono što se zove zina u islamu, nego pogled, a i pogledom se zina vrši, kako kaže, alai islam, i pogledom, i rukom, i nogom, i pogledom, i sluhom, i govorom, i ukoliko ona bude dakle sebepom razlogom da čovjek pogled zadrži duže nego što treba, a morao bi samo čim primijeti da obara pogled, ona će biti odgovorna za to, ali će biti odgovorna njen otac, njena majka i sva porodca koji nisu učili ništa na tome da ona izmijeni svoj stav, izmijeni svoje ponašanje, izmijeni svoje oblačenje, izmijeni svoj način života. Zato Karim, pogledajte, Kako Allah Želešanu daj, nemojte misliti da se ništa u svijetu događa slučajno. Sve što se dešava, sve je to kao što vidite produkt naše gafleta, produkt naših grijeha. Nemojte misliti da to tek tako se dešava bilo kome u svijetu. I svi će naravno imati određene kazne, bilo da budu u, u teškim momentima, bilo da budu u komoditetu, Allah Želešanu nama daje kaznu zato što mi kupujemo dunjalučke stvari. I mislimo da smo u tome sretni. Pa Allah šanu kasnije pošalje nekoga ko će nam to pred nama razbiti, slomiti i protiranati nas iz naših mjesta. I to samo sa jednom kesicom. Pa onaj koji nosi prstena ne može da skine u sjekumu i taj prst. A mnogi su tako izgubili prste, nažalost muslimani, nisu mogli odmah prstena da iskinu. A zašto? Zato što obično taj prstena je bio zlatni. A Allaho poslani, kao što znate, Zabranio on nošenje zlata muškarcima. I ne treba se čuti. Vi znate po islamu da se oženjen muškarac i udata žena kažnjavaju za blud zinalu, kažnjavaju se smrćom, smrtnom kaznom, kamenovanjem i to na javnom mjestu. To je kao kod nas ovde kada bi na sred čačije izveli tog čovjeka i tu ženu koji su izvršili blud i onda kamenje batali na nji dok ne omru. A sam narod mašter se okupi Čitava čaršija ljudi poznanika, prijatelje, rodbine i gleda njihovu smrt. To je šarijetska kazna. Te šarijetske kazne mi ne imamo. A koliko je zinaluka bilo u Bosni, o tome ne možete ni slutiti. Koliko ga sad ima, ne možete ni slutiti. I mi već sada izazivamo Allah u srđbu na nas. Sa ovim mnogim ženama, kudovicama koje činje ovo što činje, to se čuje i to se da primjeriti. Tu ništa se u životu ne može lako sakriti, kao što znate. To se da primijeti i nemojte zaboraviti, svako onaj muškarac koje je imao taj zinaločki odnos i žena, koja udata imala zinaločki odnos, znate mladić djevojka koliko to učine, oni se šibaju sa udarcima, ali ne tako jakim da bi umrli, nego ostanu u životu, ali, se, ali to bude na vrsta kazne njima, stramote, jer se i oni izvedu na trd u Čaršiju, pred svim ljudima se šibaju da svak vidi da su oni učinili takav i takav gri. E, s obzirom da mi nemao šarijatske države i nećemo šarijatsku državu, jer ne se, posančerosi, neće šarijatsku državu, kao što znate, ne samo što nam drugi ne daju, nego mi nećemo to, onda Allah Želešanu, fino, jel tako, učini nekoga ko će njegov zakon uspostaviti, ko će nadoknati ono što nije šarijetom riješeno. I vjerujte mi da je u Bosni malo glava palo za ovo što je učinjeno. Malo. A to je opet Allahova milost. Samo da nas upomene, da nam kaže da ovako ne ide. Da ovako neće moći dalje. A vidite, opet isto se ponavlja. Ova lica koja imate ovdje stalno su u Oni koji ne dolaze, oni ne dolazi nikako. I Vlahaluk je opet među muslimanima. Trojstvo je opet među muslimanima. I šta imamo drugo očekivati nego uništenje ovoga naroda koga je Allah šanu jel tako po svom zakonu ima da uništi jer uvijek šalje određene, određene iskušenja i kazne da nas upozori na to pa kad ne prihvatimo onda nas totalno uništava svaki narod i ljudi su bili upozoravani raznim načinima dolaskom poslanika raznim raznim jel tako krizama i ukoliko oni su da prihvate na kraju su bili totalno slomljeni i smrbljeni i nemojte vi očekivati da će Allah džellelhano spustiti na nas milost kada se to isto ponavlja Vi vidite, evo, ja čujem po raznim mjestima da imate, nažalost, naše žene, odnosno Udovice, kojima se u toku noći nekoliko ljudi pojavljuje. Nekoliko ljudi. I to dobro znaju mnogi ljudi. Znaju funkcioneri, znaju oni u islamskoj zajednici i niko ništa ne poduzima. I niko ništa ne poduzima. I vi uzmite na papir i začunajte, pa ćete vidjeti. Koliko je ljudi učinilo zina, a nije kažnjeno zato, jer je moral da bude kažnjeno. Tomu je njegovo, kako je rekao, opravdanje i teuba na ovome svijetu. Koliko je ljudi zastavilo namaz namjerno, poslanik Aleyhis Salaam kaže, ko jedan namaz zastavi namjerno, vi znate šta je. Naime, po šarijaskom učenju, ko namaz jedan izostavi namjerno, on se kažnjava smrtnom kaznom, jer pravi anarchiju u svijetu. I sa šta mislite? šta mislite? Jedino po našem Ebu Hanifi čovjek se zatvara dok se ne pokaje. Ako se pokaje pušta se, kaže ja sam se pokajeo što nisam kladnju jedan namaz namjerno i onda se pušta. Ukoliko se ne pokaje drži se u zatvoru sve dok se ne pokaje. E, ja vas pitam kada bi šerijaska kazna nastupila, ona najblaža po Ebu Hanifi 98% u Bosanaca i Bosanki bi bili u KP domu ovde u Zelenici u drugim zatvorima ili bi bili u Kaboru. I vi uzmete na papir, priznačunajte koliko ljudi klanja ovdje u Zenici, koliko klanja u Krajini, koliko klanja u Hercegovini, koliko klanja u Visokom. U Bijeloj džami, glavnoj džami, nije punani na džumi, ni na džumi. A odajete, odajete u druga mjesta, Visoko koje je poznato, ja najvlazem nekoliko puta kroz moštre i nađem pešestanu piru i tijara staraca koji su jednom nogom samokročili u kabo. I jednom ladiće jednom, zato koji bijem i drago i pitam ga, Hvala Bogu da ima i mladić u džami, na podeljnoj kindiji, pitam ga odakle si, kaže izbjeg licejski seljaka. A niko od njih momaka nema u džami, prolaze nuda, dolaze veliko mjesto, vidite stotne kuća, ali niko u džami ne lazi. I sad vi uzmite i u našim selima, prosječnim, naravno negde ima više da klanjaju, a negde manje, ali prosječno nećete naći ni 5% bosanaca i bosanke da redavno klanjaju 5 dnevni namaza. I Allaho je milo je samo 200.000 ljudi otišlo. Zato se kako mi to zamišljamo. Ali uzmite matematički, uzmite papir pa ćete vidjeti, izračunajte, pa ćete vidjeti koliko ljudi nije obavilo namađi, koliko je trebalo da bude ubijeno. Koliko je ljudi vršilo zina ili žena zina i koliko je trebalo biti ubijeno. A nisu ubijeni. I onda se čudi ima otkuda takva navala sržbe i bijesa. Jer ništa ne može se desiti bez Allaha. Allah av la la illa billa. Ništa se ne može desiti bez Allaha, bez njegove, bez njegove tako određenja, bez njegove dozvoli. Četnik ne može pucati bez Allahove dozvoli. Ustaša ne može klati bez Allahove dozvoli. Ništa se ne može desiti bez Allahove dozvoli. Ako ne budu oni, Allah će poslati kaznu s neba. ve kome treba. Pa će mu glavu rasmekati, ali će Allah svoju kaznu izvršiti, svoje objećanje izvršiti. I zato, nemojte misliti, ako mi sutra i savladamo, čete i ustaše, da ćemo se riješiti problema. Sutra će Allah dati nešto drugo. Ima lijepi zemljotrez, ima lijepa poplava, ima lijepa suša, ima grumenje s neba koje će padati kao na one narode kada je, je padala ono, onog ashabu fila. Podam te rekejf, čitajte suru pa ćete vidjeti. Kada bude glina ona, je li tako, zgrumenjena kao kamenje kada nas bude u glavu pucala. Allahov zakon koji on dao i on ne mijenja svoj zakon. Samo tome, mi moramo oti računa da se mi popravimo da bi Allah zašanu popravio situaciju kod nas. A ovo što se kod nas dešava, nažalost, vidite, ne vodi, ne vodi hajru, ne vodi dobru. Vidite, kod ovih naših komšija, sve su oni zabranili muslimanima bilo kakva prava. Jedino kod nas, u našim mjestima, trojstvo, vla ima veću prednost od muslimana u ovim našim mjestima ko biva gdje mi živimo. I mi se natječemo kako će biti Papa u Vatikanu zadovoljan s nama, a ne natečemo se kako će Allah biti zadovoljan s nama. I naše vlasti, naši predvodnici gledaju kako će neko drugi reći u Evropi, u Poganoj, na Poganom zapodu, šta će reći o nama, a ne šta će o mi reći o nama. I mi se bojimo toga. Vjerujte, u Sarajevu jedan od direktora osnovne škole, koji je škola koja je bila najbolja u Bosni i Hercegovini, nedavno je smijenjen. Zašto? Zato što je uveo selam u školu, što je pokrio devet nastavnica, što svoje vojno se pokrile, što je zabranio dolaziti djevojčicama, iako su male u kratkim suknjama i helankama, i što je uveo televiziju u školu i putem televizije davao program na časovima. Najbolja škola, najbolje rezultate iz matematike i svi drugi ovlasti je imala ta škola u Sarajevu. Njega su sad smijenili. Koga je smijenio nisu vlasi, nego naši kara vlasi, muslimani, ga smijenili i rekli, kaže, nije to medresa. Šta će tebi selam u njoj? I kako ćeš ti tražiti da one skidaju suknjice i one helanke? I čovjek nedavno je ovdje bio baš u Čašijskoj džami, razočaran, kaže, nikad to nisam očekival muslimana, ja sam očekival da me napadnu drugi, a mene su muslimani napali. I opet nisu ni komunisti napali, nego vjernici. Eto kakve imamo dobre vjernike. I njegova žena koja je pokrivena radi kao nastavnica u toj školi, za njom ide novi direktor koji je postavljen od ove stranke koja je na vlasti, taj novi direktor, i on ide za s ovom nastavnicom, suprugom od ovog bivšeg direktora muslimana i kaže, kaže djevojčicama, oni im slobodno nosite helanke i miniće, kaže, sad vam je dozvoljeno. Eto. Eto je naša stvarnost. I zato vi imate nastavnice, ne nastavnika ili profesora, profesorica, jel tako, koji, koji zabranjuju muslimankama da ulaze u razred pokrivene, a ovamo mogu druge sa krstovima, sa raznim drugim svojim, jel tako, onim, ovaj, koje kakvim znakovima ulaziti, niko od naših ljudi neće ništa prozboriti. I naravno, i ne treba, ona nek nosi šta hoće na sebi, kako hoće, ali ne treba zabranjivati, jel tako, ni muslimanima, da se po našoj nači kako hoće. Dakle, to je naša stvarnost. I mi, ko, mi, ko budemo, naravno, slijedili jedan takav vid naše, vidite, nesvijesti koju imamo, naravno, da nećemo moći doživjeti bolje, bolje dane. A na nama je svima zadatak da radimo na tome, da ispravljamo tu krivu drinu kako vi rekli na način kako je Allah dž.šanu odredio kako on voli kako on želi i ne smije se dozvoliti nažalost da se takve stvari ponavljaju ne može se desiti ja sam ranije govorio da u jednoj školi recimo nastavnik ili profesor straži od naših djevojčica i naših kćerki da one budu skinute na času fizičkog vaspitanja ako ima takvi nastavnika ili profesora u jednoj sredini u Zenici to traže a mi budemo skršteni ruku. Mi im glave ne polupamo. Kako smo mi to muslimani? Glave treba lupati zato to. Ljudi su za to živate gubili. Moj tesim bila samo jedna muslimanka zatvorena bila. Nije obeštašćena. Nije traženo nije da se skida i slači. Šta je rekao? Obraća se onome vladaru Vizantije koji je bio zatvorio, koji je bio stavio u zator i kaže on vladar, kralj, ne obraćamo se sa tvoja visosti ili tvoje veličanstvo, nego kaže ja Kelberum, o seto Vizantijsko, ukoliko ne vratiš tu muslimanku nakićenu, nagizdanu u društvu sa vašim ženama, ja doladim sa vojskom koja više voli smrt nego što tvoja vojska voli život i rušim ti tartu. Zato se ratovi vode, a neobičnim nastavnicima, ateistima, materialistima i ostalnoj pogani, profesorima u našim školama, da dopuštamo da oni traže od naših čerki da se skidaju da time islamski moral ruše. To je pitanje morala, to je pitanje imana. To je pitanje opstanka u ovim krajevima. I mi pusti da svaki nastavnik koji je dojuče imao marsizam i one lude ideje u glavi, da nam sada skida naše čerke i, jel tako, naše unuke i da traži od njih da rade fizičko vaspitanje u onim nekim kombinezonima kakve rade najveće vlahinje ovoga svijeta. Ima li jedan muslimar koji neće otići takom glavu razbiti? Ako neće ova vlast A ona neće. Jer vidite od koga je poslanjano i koje bira. I biramo takve ljude koji ne smiju da kažu ništa koji više interesuje šta će papa u Vatikanu reći nego Allah i njegov poslanik. Ako budemo to trpili kao što se desilo u kaknju na početku rata. Očišćen kakan. Kažu očistili od hrvata. A dolazi jedna muslimanka iz drugog rasta srednje škole na čas i jedna profesorca kaže napolje, napolje bila pokrivena djevojka, napolje nemoje takve aveti da mi ulazi I niko u kakvi nije reagovalo. Ni presi, ni kopštine, ni MUP, ni SUP, ni hoće, ni islamska zajednica, niko, ni ljudi. Pa imali tu muslimana u tom mjestu se njima rekao šta bi bilo da se desilo to u širokom brijegu da dođe neka vlahinja sa velikim krstom pa da neko kaže napolje ne možeš sa tom krtinom da uđeš unutra oni bi prevrnili grad i Srbi i Hrvati ako od nas može može da zabrani pokrivenoj ženi da uđe može da zabrani zabrane na televiziji i dan, danas mi čujemo našoj televiziji dobro večje i dobar dan, sve moguće vlaške pozdrave, samo ne možete lahko čuti selam, treba trebate čekati mjesecima, da u nekoj emisiji čujete selam, islamski pozdrav koji nikoga ne vrijeđa, koji nama treba bar da bude neka satisfakcija za ono što su ljudi prosipali svoju krdu. I naravno, kada mi nastupimo ovako, kada dopustimo to Onda Allah za Lešanu, jel tako, dopusti neprijateljima da se poigrala sa nama. Dopusti. I nije čudo ono što se ušeta Tajfor što se ušeta i druga Pogan, što rade šta hoće, što mogu dolaziti ovi nemuslimani kad hoće u zemicu se vraćati druga mjesta, sasvim slobodno, da na niko ne pita gdje je bio do sada, odakle je putuo, s kojeg brta, samo je bitno da kažu Bujrum, Bujrum isto jedna, dočekani, samo dolazite a tamo vidite druga mjesta muslimani krenu da obilju samo svoja groblja ni upucaju i dolje Ajpor baš stane na tom mjestu na maloj, jel tako, pričuva tu da bi izgrnuli na jedno mjesto da mogu četnici da pucaju na njih takvi smo mi i prije će dobiti stan u mnogim mjestima lijepe Bosne vla i kara vla nego što će dobiti muslimani e to je naša stvarnost i šta mi treba sutra da tražimo šta treba da tražim. Jel to nedostatak morala, jel to nedostatak i slava, jel to nedostatak imana? I to ne može niko drugi osporiti, ni reći da je drugačije nego što treba. I zato, braće moja, radimo na osvješćenju sebe prije svega, a onda i naše braće koji oko nas hodaju kao mejti. Kao mejti, to nisu živa bića, to su mejti koji imaju malo nogica i malo rukica i hodaju po ovom dunjaluku, a ne znaju zašto hodaju žive, a ne znači zašto žive. To nije život, to je životinjarenje. Ovakav život kakav mi imamo. I ukoliko ne budemo to mijenjali kod sebe i kod drugih, onda naravno Allahova kazna će stići i nas. Ne samo njih, nego i nas, koji dopuštamo ovo što se čini kod nas. Pa bolje je živjeti jedan dan na islamski način nego hiljadu godina na neislamski način. Jer nemojte zaboraviti Nuh Aleyhisselam je živio 950 godina samo kao poslani dr. Juskar Davi kaže da je živio 1100 godina i u jednom čitavu se kaže kada su ga pitali kako ti je život prošao, ti si tako dugo živio kaže kao da sam na jedna vrata ušao a na druga izašao a 1000 godina živio krom tome proći ovaj život vrlo brzo isplatni ga se samo živjeti u ime Allaha želešanu jedan dan ali ne bude jedan dan ne bude jedan dan jer će Allah nagrati zato i nemojte zaboraviti onaj život je on je bolji i vječanji i tamo kada se dođe tamo vječnost nema umiranja i onaj ko zasluži bar jedan dan živi ovde pravi život on će ga tamo imati i nikada neće umrijeti tamo je život vječan A teško li onome koji bude švercovo na ovom svijetu, koji bude prodavao vječni dunjaluk za prolazni ahiret, ono što mi danas imamo, za ovo što imamo, ovu našu dnevnu politiku, i zbog toga ćemo svakome, jel tako, osmijevati se na zor. A Mohamed Aleyhis Salaam kaže, ko se svome bratu nasmije osmijene u lice imaće sevab. Nije reklo drugome, nije reklo pretvarajući se, nego od srca kad se nasmije svome bratu, kad nas zove Selam. A vi vidite da se ljudi drugima udvoravaju, drugima nasmijavaju, drugima, jel tako, ližu skute da bi došli do nekih svojih interesa i mislite da će time spasiti ovaj narod. Nažalost, ovaj narod neće biti na taj način spašen. Ovaj narod može samo biti spašen na način kako to traži Allah, Žilješanu, njegov poslanik, salallahu alaihi sallam. A to je slijedjenjem njegovih propisa, izbjegavanjem grijeha, ostavljanjem grijeha i udvaranjem jedino njemu gospodaru svetova svako drugo odvaranje, može biti je lako e, trenutačno, trenutačno dobijanje ali ćemo vidjeti za vrlo kratko vrijeme da će taj narod izgubiti koji se bude udvarao drugima na lauda dašanu koji bude slijedio drugi zakon a ne njegov koji bude slijedio ustav drugi a ne njegov i koji ne bude sve svoje životne tokove usmjeravao prema kuranskom tekstu i tekstu sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da molimo Allaha Želešanu da nam da moći i snage, da mi budemo od oni kakve Allah Želešanu utraži od nas i voli.